а Вуд допитливо зиркав на Гаррі. «Сюди!» Професорка завела їх до класу, де не було нікого, крім Півза, що ретельно виписував на дошці непристойні слова. «Геть, Півзе!» – гаркнула вона. Півз пошбурив крейду у сміттєвий кошик і, проклинаючи все на світі, вислизнув з кімнати. Професорка МакГонегел хряснула за ним дверима і повернулася до хлопців. Поттере, це Олівер Вуд Вуд, я знайшла тобі ловця Розгубленість на обличчі Вуда щезла І з'явився захват Пані професорку, ви серйозно? Абсолютно, рішуче мовила МакГонегел Він абсолютно природний Я такого ще з роду не бачила Поттере, ти вперше сів на мітлу? Гаррі мовчки кивнув. Він ще не розумів, що діється, але його, здається, не виженуть. Тож тепер він потроху повертався до тями. Він пішов у піке з висоти 15 метрів і упіймав рукою цю кульку, сказала Вудові професорка МакГонегел. І навіть не подряпався. Чарлі Візлі на таке не спромігся б,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 Пані професорко.